Opäť! Kde z Paríži? Včera Berlíne Dojde domov a cíti sa aj na dedine Jedna non-stop káv, park Moje mesto je Špinavé a Tark A som rád keď ťa ja nepoznám Sedíme na namestiach Slim Slimfit, golfová bunda V bunda posledná cíga No sme bez obav Pili sme víno pri Dunaj Moji smrdi na to spomínajú Počúvali sme tráma až cez telefón Bol som iba fláka až s víziou Oni sú na sídlisku. Ja idem na letisko V po vzduchu počúvam svoj obľúbený tape Neplatím dlhý, no miňa posledný cen Każdy weekend vylezem na stage Dúfam, že na mňa nezabuď dneš Chcem ti iba kupiť niečo fresh Chcem na na okami zobrať preč Każdy weekend vylezem na stage Dúfam, že na mňa nezabuď dneš Chcem ti iba kupiť niečo fresh Chcem ťa na okami zobrať preč Każdy weekend vylezem na stage Dúfam, že na mňa nezabuď dneš Chcem ti iba kupiť niečo fresh Chceďa ja na oka mi zobra preč, do píče z tohto mesta.